Buongiorno e ben svegliati a chiunque sia sintonizzato in questo momento su Pix Radio. Ehm questo è Pix Morning e come ogni mattina siamo qui per accendere un po' l'energia per iniziare la giornata con il piede giusto. Buongiorno. Esatto, l'obiettivo è proprio dare una bella scossa positiva e oggi diciamo abbiamo in mente di parlare di una forza che muove letteralmente il mondo, cioè qualcosa che trasforma le giornate più grigie in qualcosa di hm luminoso e speciale. Parliamo dell'amore. Che però fermi tutti, voglio mettere subito in chiaro una cosa. Smontiamo il cliché fin dai primissimi minuti, perché sai, quando si pronuncia la parola amore, la mente va subito al film romantico. Ah, la classica commedia hollywoodiano. Eh, la colonna sonora strappa lacrime, la corsa sotto la pioggia verso l'aeroporto, il lieto fine. Invece oggi proponiamo un'analogia un po' diversa. Cioè, pensiamo all'amore come alla rete elettrica di una grande città. Mi piace molto questa immagine. Rende l'idea di qualcosa di fondamentale ma invisibile. Esatto. Di solito quando si pensa all'infrastruttura di una metropoli, si pensa al cemento armato, all'asfalto, ai ponti, roba che si può toccare. Ma quando alle 6:00 del mattino si preme l'interruttore della macchina del caffè, non si pensa mai ai chilometri di cavi nascosti sotto i marciapiedi. È una tendenza umanissima, ehm dare per scontata l'energia sotterranea. Finché non c'è un blackout improvviso, nessuno ringrazia la rete elettrica. Però appena salta la corrente, l'intera città si paralizza all'istante. E l'amore funziona esattamente così. È un'energia a spettro completo. Non è solo la storiella da film, è il legame profondo con un vecchio amico, la dedizione per un genitore anziano o per un animale domestico, assolutamente. Oppure la semplice gratitudine di esserci in una bella mattina di sole. È l'elettricità che alimenta tutto dal server industriale alla minuscola lampadina sul comodino. La corrente è sempre la stessa, che è un vero e proprio sollievo psicologico, perché se la definizione di amore fosse limitata a quella cinematografica ad alta intensità, saremmo tutti perennemente esauriti. Invece questa energia scorre ovunque. Ma c'è un grosso ma. Eh, c'è sempre un ma, il problema ingegneristico, insomma. Praticamente sì. Se questa rete è così potente, Perché a volte è così immensamente faticosa da gestire? Perché le dinamiche relazionali rischiano di prosciugare le batterie invece di ricaricarle? La risposta credo sia letteralmente nella fisica. E tornando alla rete elettrica, quando la corrente attraversa un conduttore, crea inevitabilmente dell'attrito. Esatto. Trova resistenza e la resistenza genera calore. E il calore, quando parliamo di esseri umani, fa scintille, genera il conflitto il che ci porta dritti a quel famoso proverbio della saggezza popolare, cioè l'amore non è bello se non è litigarello. Un detto che tutti conoscono, un grande classico. Però aspetta un attimo, qui faccio l'avvocato del diavolo. Oggi sentiamo parlare giustamente tantissimo di salute mentale, di confini personali e di relazioni tossiche, i famosi campanelli d'allarme. Le red flags, certo. Esatto. Quindi dire che l'amore per essere bello deve includere il litigio non rischia di e romanticizzare situazioni abusive o mancanze di rispetto sistematiche. Questa è un'obiezione essenziale. Guai a confondere le due cose. Bisogna tracciare una linea nettissima. La psicologia moderna non ci dice di accettare abusi verbali o manipolazioni. Non è questo il punto del proverbio. Ok, quindi come va interpretato oggi? Va visto come il concetto di stress test. Praticamente un legame vero non è caratterizzato dall'assenza totale di attrito, anzi Quando non c'è mai eh, nemmeno mezza discussione in anni di rapporto, spesso è un segno di evitamento emotivo. Ah. Quindi, se non c'è mai conflitto significa che l'impianto è spento, non c'è corrente. Proprio così, se non ci si espone al rischio di una divergenza, le persone non si stanno mostrando davvero. Litigare in modo sano, affrontando il problema senza attaccare la dignità dell'altro, dimostra che il circuito è attivo. Le persone ci mettono la faccia. Esatto, ci tengono all'infrastruttura condivisa. E capovolge un po' tutto, perché si crede che l'opposto dell'amore sia la rabbia, invece l'opposto vero è l'apatia, l'indifferenza totale. Quando salta la valvola e non hai nemmeno voglia di andare a riattivare l'interruttore generale, quello è il blackout fatale. Certo, affrontare il conflitto fa da salvavita per l'intero sistema. Quindi per chi ci sta ascoltando c'è un'azione pratica per oggi. Se si ha un piccolo conflitto in sospeso Un non detto con un amico o un familiare, il consiglio è di non scappare. Esatto, evitare corrode i cavi a lungo termine. Meglio affrontarlo armati di onestà e dolcezza, perché insomma, dopo la pioggia l'aria è più pulita e i legami si rafforzano. Chiarissimo. Ma passiamo all'altra faccia della medaglia. Superate le tempeste, come si fa a mantenere forte la rete nei periodi di calma? Cioè, per evitare che la routine arrugginisca tutto? Qui dobbiamo parlare di neurobiologia eh, e di un limite del nostro cervello, il famoso adattamento edonico, che se non sbaglio è quella tendenza umana a far diventare noioso anche ciò che all'inizio ci rendeva euforici. Precisamente, il nostro cervello cerca l'efficienza energetica. Se una cosa diventa sicura e costante, smette di prestarci attenzione, come quando entri in una stanza col profumo e dopo 10 minuti non lo senti più. E la stessa identica cosa succede con le persone. Purtroppo sì. L'affetto costante diventa la normalità, puro rumore di fondo, diventa parte dell'arredamento emotivo. Per questo serve una strategia, un vero e proprio Abitac, quello che possiamo chiamare il radar dell'amore. Il radar dell'amore, mi piace. Come si attiva questo sensore? Immagino non serva per le grandi dichiarazioni eclatanti. No, l'obiettivo del radar è captare le basse frequenze e um, ricalibrarlo per notare attivamente dettagli minuscoli, un messaggio inaspettato di un amico, una mano appoggiata sulla spalla, un collega che ci aiuta senza che glielo si chieda o anche il classico pasto preparato da qualcuno che conosce i nostri gusti. Esatto, l'amore risiede in quei microgesti. Però scusa, una domanda logica. Che differenza fa accorgersene o meno se tanto quelle azioni avvengono lo stesso? Cambia l'intera chimica del cervello. Se scegli intenzionalmente di riconoscerli, attivi il sistema di ricompensa neurologica. Si rilascia dopamina e serotonina e si abbassa il cortisolo, che è l'ormone dello stress. Caspita. Quindi è una reazione fisica reale. Assolutamente. Ti senti visto e apprezzato e questo innesca un circolo virtuoso, genera gratitudine e moltiplica la felicità per tutti. C'è anche una piccola routine che si può fare la sera. Quale sarebbe? Invece del solito ruminio notturno sulle ansie e sui problemi, prima di dormire ci si fa una semplice domanda: quali gesti d'amore ho ricevuto oggi? Anche i più banali, anche se piccolissimi. Il cervello è costretto a cercare prove di affetto. Chi lo fa si sorprende sempre, scoprendo di essere avvolto da una rete molto più fitta di quanto il cinismo quotidiano faccia credere. Però qui sollevo un'obiezione fondamentale, un caso limite Se stasera qualcuno prova ad accendere questo radar mentale e lo schermo è vuoto, nessun messaggio, nessun caffè, nessun ascolto. Come si gestisce l'assenza totale di segnale? Può succedere. Genera un senso di isolamento, è innegabile. Ma in questo caso si può fare una specie di magia psicologica. Se l'apparato ricevente non capta nulla, bisogna trasformarsi in un trasmettitore attivo, diventare noi la centrale elettrica che butta energia nella rete. Esatto. Si chiama euforia del soccorritore. Fare un gesto verso qualcun altro senza aspettarsi nulla in cambio attiva nel nostro cervello le stesse aree di gratificazione di chi riceve. Un sorriso genuino, facilitare il lavoro a uno sconosciuto? Sì, si altera immediatamente l'ecosistema, rompe il ciclo dell'indifferenza. Questo si collega perfettamente a quello che possiamo definire il codice sorgente della puntata di oggi. C'è una citazione di Madre Teresa di Calcutta che racchiude tutto questo. Dice ehm non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. Che detta così può sembrare la classica frase da calamita da frigorifero, no? Esatto, un po' da poster motivazionale. Ma se la guardiamo bene ha un peso enorme. Enorme, perché agisce sul nostro locus of control, cioè sul grado di controllo che sentiamo di avere sulla nostra vita. Oggi siamo costantemente esposti a macrocrisi mondiali, notizie 24 ore su 24 e ci sentiamo impotenti. Il ragionamento subconscio diventa siccome non posso salvare il pianeta intero, allora qualsiasi cosa faccia è inutile, quindi mi arrendo. È un'ansia paralizzante. È il senso di colpa moderno. Precisamente. E quella frase fa da antidoto. Ci toglie questo fardello assurdo. Ci ricorda che il nostro unico compito è ehm prenderci cura del nostro piccolo metro quadrato di universo. Ed è una cosa che si può applicare ogni singolo giorno, anche nel traffico. Decidere di rallentare per far passare una macchina senza suonare il clacson, o regalare un sorriso sincero al barista al mattino, o ascoltare chi si ama senza interrompere per dire la propria. Sono questioni di millimetri comportamentali, ma la matematica emotiva ci dice che cambiano la vivibilità di un'intera giornata. Ridanno potere a chi le fa e dignità a chi le riceve. La potenza non sta mai nella grandezza visibile dell'evento, ma nella densità dell'attenzione con cui si compie. E tirando le somme di questo Pixo Morning, c'è un'ultima implicazione che vogliamo lasciare a chi è all'ascolto per affrontare il resto della giornata. Riguarda proprio la natura economica dell'amore, che è l'aspetto forse più provocatorio in assoluto un'anomalia totale. Cioè, in che senso anomalia economica? Tutta la nostra società si fonda sulla scarsità. Se hai una risorsa che sia tempo, soldi o energia e la usi, questa si consuma. La riserva diminuisce e per questo abbiamo sempre paura di rimanere senza. Proteggiamo le risorse per il terrore del deficit. Pensiamo che investire troppa pazienza ci svuterà. E invece l'amore è l'unica valuta al mondo che viola questa legge della scarsità più questa energia viene erogata, ehm più la investi negli altri senza condizioni e più la riserva sorgente si espande a dismisura. Cioè, prospera solo nel momento della massima dispersione. Esattamente. Invece di esaurirsi, si ricarica usandola. Che è un'immagine meravigliosa. È l'energia rinnovabile definitiva. Quindi l'invito per oggi per tutti quelli che sono con noi su Pix Radio è proprio di portare questa energia ovunque si vada anche nei contesti più banali. Usatela e si moltiplicherà. Noi rinnoviamo l'appuntamento a domani sempre su Pix Radio con Pix Morning. Vi auguriamo una giornata luminosa. Una giornata luminosa è e soprattutto piena di piccole cose fatte con grande amore. A domani.